المقام شان الکل معريه مقامات دا ده فنصوس مقامات ده معريه ده ده معريه ولي وي توجد عقود دي معرله دي مقامات دي کو بسم ده دستور هيا له عقود دي مقامات قبل ده معرته تسميد حال کو بسم ده محل سا او زیدی مقامد مخدبر سره دا علامه کوي چې په ماقبل کې ابو زيد سو شاهدو شاهد او دنتګدې متحدین د مدعیمو په خپل سوال کې دا چې له اکر لا ذکر له او زیدی عامه خلاصا مخاصمه دو ابو ابي زيد د زوي سره دلتا عروزیل بخپن زوی سالا جگرد مدلہ احرار کارا اقبر الحرقنو حمام خبر ورکردی الارض قال حمام قاربی دیدو رائیت من آعجیب الزمان اول درما زعجیبو در زمانینا انتا قبض مخشمان باچ روان دی دیشون در دردت اول کی الا قاضی معارت النومان قاضی دبردہ معارتا کہ دبردہ معارتا و پر و <خخ> دا جبران او عمان په ویښ دی وانه فحد او ما قذبه منه الاتيوان یو ردي خښ وینو تحقيق سره دا غلا تحقيق تیلو دا غلا تر ډیر مزه دا سيزنا جلا او نکاح یو په دې ډول په تاسو کې یو تاسو او نکاح یعنی یما کنه تروا بډا سره دا معنا اياد خوب او جمالا بیادی مودا مرد دی؟ ذرد علمی زور دی؟ قد ذہب منو الادیبان در دن و تعبیر دی پر شیستن کی بودا سرکی بیا وَلَا آخرو او خَسَق بَلْ فَأَنَّهُ قَبِیبُ الْبَانِ وَوَئِكِ اَغَرْسَانْغَا دَشَجَرِ بَانْدَا بَانِي وَوَلَدَ اِغَنِي غَنِي غَنِ تی دی سرہ دا قدود نائمان مشابه کو رشید دین عمر از وان دی یو بورال منځوان بورال جوان دوال راه راځي چې کرالو تعالی شیخ نو اول شیخ اىللله القاضي مضبوط کی الله تعالی قاضي کما ايده به متقاضين لکه څنګه چې مضبوط کړل په څه سره ترپوونه ده حق بابا هله روپنه چالا تجربه کار دی ولومبه قوی سره دعا وکړه ا سحال اول شي سیوي وران د قد زه هبه منه اتیوان دته ته تابعغه شيخ انه کارت ني مملو وته او بابا داوتي سيده لك نما کولی له کلي وين د ور کړوا لير بهترين ويزوا اصلي مولا ور کړو جالا بس تمثل اخلاق هو ولا خیال دو هغه وینځه یې سمالوره سمالوره بس سامان بڅور او هغه یې کاری داخلا هغه وشوله بیا دما ته دایي بدل کیږي ګملي او غلام راکا ما ورام ناش دلابا یې بیا لګ کوي اړيکه بلکل بابا چي سووي اړيکې شته نه سندا شاندا نه مالي وینځه راکو مې چې مالوله مې فکر کوم خو به په ورته ما په هغه باندې وشتلې کې او ما ورای په ځاګي بدله کې غلام ور کوم او لږ خو له غرام د نجيب ترېفين ولیکن دې په ونه راشینې دې چې دي دا خبرې کوني په دې تیږه ولا ما سره وته مخ واي در سلام هو ورکړه دا د دې وینځو واغایت کوم چې پاتې دي کارتۍ په پوجو چې دا ګوته ګمزه ساه مو راته لږ بیا بابا شوم شو ته دا ښکار دي چې درما یو فتن ور کړو د ستنې نه ده تاګیر پوینځکې زه نه وینم دا انګره ما ته راغلا ستنوان په هواه ماشینال غلوګا خاصه به کار کوم ستنه د خیال نور عسنه له خللاته لا شومې ماچ زای ګړې زای ګړمات څو لیکړې څو لا بیا دې راغو دې له بابا سترو زماره ماته څو نو دې په ولا دې استری په واده کې سلاه ورکو مزین تعبیر دې کې په اورام څه دا بدا مطلب داو شروفه انبه غزان دایه صارتنی مملوکته و مال را یووینه رشید اثر قد خاسته دقد اسیره تل خد اجیم مجید دا انگیم سبورن از الکتب دید اصال ارناکا و زیبان از الکتب مشاقات بانده تصر که دلو بانده تخب و احیانا من دبیوارا کلا کلا کلا کلا کلا و شان دا عصق خایستا قیوی تا استن من دوی که نروانی و تر قدو اتوارا او دا که دل با کلا فجمع دی پزانگو که او دا که دل پزانگو که دامت دب شکار را کیو که دبیوی کنا پاڑا بی کی کینی بلگا او دشو بلا وطا جزو فی تموز اما سلباق اومومی پا شہر تموز کینی ورسیدل دا یخنی تاستن تیری تاچی تیری ہیں نو آنها لوار سر ببا کی تپرتی کنا جرم ای کتا سی بیدر بابو کی کی دی دا یخنی دا ذات عقل وید دا سید چې چخاوند د عقل دا زاید و دارا چی دایگین در آقل خاوندنا آقل ترورتوی خاوندر ترورم جمیت چلی کنا وعنان او دا چا دواقم دواقم مراد آقا تار دی دوتا پروت وحطن او دا تیزای وشنان او دا دا سنن سنبه ازی سنبهی کنا او تیریکلی وکفن بمنان او ساید بگندلو وگتو سرام او صحب بخلی بلاسنان بے غاہو راس و خلائے جگا خلو فکیش کریں اگر سب نکنا تال لغو بلسان لغنات چچل کی پجبی تیز سرا سرسو کہتنا و ترخلو او پناس ترزی فی صوب فرسوار و جامق اگدر کی اگدر جاموی اقلاب جرفتا کی گنا بیا خاطر لی مشیلان کی وانی پتی و تدرا فی صواب او زیرورشی په ټول ځار کې طلا په بیاین او په سپین کاږي کرا دا نه کارو د ټول ځار ورته کاږي سپین تا په ټول جاما ځړې کړې نه کړې و تاسو ښه او سره کولې جاره ولکه منه غېل حیات ولکه له حوزونو ما انسان زمي ګلدي چې تندې او په را جوړا ته نه واغې ایا دی هغې دله کولی کې چې زاته نو هغه یې ګڼل او بښو کنه ها ورته څه ورګل بمن غیر حیال ناشحه د ګلډون کده خدعاتون د ټګماړه خوباتون د پښیدون کده ثرواتون د ختل کده مطبوعه د قریشی ده دا منفعات انا فباندی هم طاعه او دغه تعمیل ده چې دګه او څنګه والی او فراحي خلنګ څنګه جامي ته ګڼي او کار د فراح جامي ایرا کتو آتا کرتی او شکرکتی تو جامع شکرکتی بھی جنے ہاں شکرکتی ہوئی ہاں جی کٹکول کنگ کٹکول شکرکتی دو جامعی دو برابر کٹکول تو آئی شکرکتی دکا دکا کمیس برابر کٹکول د پانتک برابر کډکوراته سختلوي کړه خپل پښتور ورځي کړه اډا کڅاړه کله چې اوس تخت ته جاوه ها وصلت وصلت لا وصلت لا وصلت کا یو شعور کې ویټاله آغه په اوس کې او کله چې ددا کې تاغه حل کړه ځاننه یعنی کافي بس کی نه فصلت دې لا کیږي وتوار ما خدمات او بشاوات خدمتې کولې تعالی را جامد رو گلنیم فجمالت فجمالت کا مخیصت کردی تالا وربما جلت علیکم او بساو کا جنایتی کردی فتا باندی فعالمت فعالمت کا وململت وململت کا کرنا کل خیخیان دی دین جامد گن دی لغت سنبا ایگو تکلو رفی جنایت سے کنا اتیب نیسان کردی و این حاضر فتا او بید اگر دازوان دی مخمق استخدمنيها ويؤتلون زمانا سو هر سپل ینه خدمت دارین د غره بن په اړه صحادت د ماوال استماروا کا دای وی زمانه راګه فخدمته ما هغه ته خدمت دایو بلا دا او دغهضا دای دا دا وی د دا ماوال استماروا ملته او ماکو على ان جت ته یا نفعا وتی سر چاسیدی و نه نفرانین ولا يكلف وا الاه صح انا بمکلف فی ذیرا مگر بقدرت کا خدامی یاتی بمتو فاولج فی متاعه فاوردنا داخلت ذلک فیه بدی یینکه متاع و سامان له ارطارد و اضاله به استمتاعه او اودکوا باغیسا نفرث الصل و قد اظها فني حال کې چې اګاردې زګړې واغينه را څنګه څو مالا اګاردې ورته وي مزرعه چې لا سابيلينې یوش په مزرعه او خرڅ کو دو دا غيره قیمت دا اظها کله په هم دا د را رو رو دا ودا واره زه هم پرشه وینم او دما دا فحنر. دا بیان باباو وقال لك نمره داود اجا وادي داود فقال الحدس وقبل ارى زوان اما الشيخ هر كبره فاسبق من الخطوات نريد رشتين لذهنا بين الشيخ واما الاذاو اوركي اكاردي لكيل لففاراتا لوان بيشي بي دي انا خطا لا غلط كلام ما يبوش فان بو هيش وقد لعنته عن ارسمه ارهنتهم او تحقیق گانا کرده ما ده درام ده دیت د آغه ویز دینا. او هم ترو خراب کړ زما آغان سم و اصحا گانا کرده مملوک اللی ولام قل موز افقر ولام گانا کرده حسنی یادی مطلع سبت طرفین داسی مملو که برابر دی طرفین داده هون. مطلع سبت طرفین برابر دی طرفین یعنی نجیب طرفین ده ده انسان که قربی مور افلا زارو امدری اساس او خیالي دې <عزم> ځای <عزم> دازيلي په داګه د ګوار غاري لکه مغبي برابر دي کما دې باندې سره کې توه کما دې باندې توره دې دې پیګرا اخر سره دا منصوب د قین تا لوهار تا زهر کې دار چې تا غلام دې دا د لوقین ته بي لیدل نه الله ورځ د ګوار دې هغه وکړ لقیل صفا د خېل را وښین يقارن محلهم بيوسكيږي نو کله چې دغه سوال راحل ورواګو استر غوتا یعنې دا ټول مله محبوب دی په عالم کې چې ټول یې پدې سترګو پورې کوي مطلب څه دی ته کله را څرګيږي ورای د صلاحي دلته بيوسليږي نه سوال راحل یو شي زه احتار خو یې کولی کوول ويمشي او او پیدا کئی خرگانل اصیص کری جرانجو پاکیلی اگر جرانجو پاکیلی اگر چانتی بی اگرانجو پاکیلی ویوغزل انسان او خراب کی کسی تا ویتحامل نیسان او زان ساتی لجبنا خرانجو خوزاری جبت خلی کی سانجرہ تی سری گئی تی انسو بدا تشاردار کلیشی جادا سخاوت کی ارسو بکی سخاوت کی که دی سری پر سمرا رانجی نو طول پتے سرگی پاتی که کنا جنسو ویڈا که تور پیشی جعال سخاوت تی او که نشاند اگی اجاد کمال تی ویڈا زو ویڈا او قلع که توخور پیشی تلا وحاور ذات بخی توخا که سمرا رانجی پی پراتی که تور پیشی بسرگی ومترس نزیر او کله چې زیادی اوگ اوگ تیشید آگانا کتی یوصر رایتا که دوان چایی کندرین چایی لایستا خیرم بمحران لوو سیگی پا یوزائی کی کتی یوصر گر طورق را اوبرو نیج بیر فورا بار را وطیسی فیلیپا گلتا اوبرو یوصر گر طورق را برداز سیگی لیش را وطیقنا وقل ما جرده الا مسنا قلی لکی مگر د او سرا لدو دو او سرا بکی تی دو سرگی دکنا یوصر گر طور دې بار برابر انده بار کوي. 괜ی کار. یا څومې په موجود پر ځان. چې سره په دې سره یې باندې پرتی ټول پجنای. وایسمو ان او قوتکی په یو سخاوت پهل. چې هر سخاوت دې پرته. وای نکاډو مع قریلتهم او تابعکی کې سره تا کا مرګر خپل رګرمه یادي. دې رګرمه سره پوزګا استه کې دی. و ائن لم تكن من فيلذتي اگر کې نه اصل لاغنا رجل ما سي اغا سرملي کنه لسبي او استمو بييرته او نفر حاصلوږي په زینت د الله سلام و ائن اگر کټه مانی شلره ده فنارم وایي دا به یالو اچو او قاضي بابا ناس دراواله نو ځکه وغه کې دې یو دعو کوه بل دې دعو کوه بابا راواز وقاله او مل قاضي پس او دې دواره ته قاضي وامه ام انت بينا او انها فديه ايو اي ورته دي ام انت پن کلام مبا متم کو باندې پټ پن نوې نه ما صفه ورو ام انت سو کلام مبا خپل ولا ذا الا ترجيه او كره لايره فبيلا فبيلا مني زي باه لو يا بابا فقدت الغلام ما هو عم شو عليك عليك طالع <تصفيق> وقال بيبي والحال جدي اعارني ابره لارفو ات مار الافاهن ورا تصورها اعارني فعاريت اصوال راسه وما طبا بابا يا به ارخوا به ها دغه پهل ته وګړم د پیسو اتمارلی دامي زلیخ پلي دا سیدامي زلی افاهر به را چې روانی کرې زغیره زور وایي دا خره وو چې د سوچې بلته دوه دامه چې دا راځي دا راکای ماموري څه یې رانکلی داگیر زوروالی فسوو لها او تولکلی ایلی سیزامت داگیر تولی فان خرمت فی دی علا این منی لما جدد و مکولها فان نو ما تشو لاغا ستل فی دي پلازم آگی علا خطا این منی پا ما بانی لما جدد و کله کل چراکو نو ما تار نالی فلم جرخ شیح ایو سامحنی به ارشها اید رعا تا اوو دها شیخ دا جنرمی و دماغ سرا بابا در صحف سر به ارشها پا دیت داگی ما وردی سنی دیت و ملکو تاوان و اتان ریلانا سن رعا تا اوو دها خلچی اولی دلو کو بوال داگی ماتی دلانی که بابا ویدی دل سنو خماتی سوا اوز پاس او مان نمیسال سن که دا پو آم اتامان دی کنفیع مولا تانی روڑی یا اشپگنی یا نسنی ریلانا راک کمانا خرالا جا بستن یا برو قیمت روڑا بلقالحات عبرتن تو ما زلوڑا بلکه اوی البابا روڑستن خشان باگی او قیمتن یا قیمت بعد انتو دوڑا پس تدر دکارا کتانی روڑا جا با نوی استن روڑی او برابر قیمت روڑی می کمید راہن لده وانا جی کب وعطا اکمیدی او بند یا کرسرائی نما نما نبیدی صرائی واغستن را حنم دی جهت دکانتون را لدیخ زان سخا ونعیقا او کافی دی تارا بیها دا صبتا هار شرم تزوود چې توخه کلی دی بابا اکی لنا دی پا دی سپیلی گیر و غامشوی شرمی گیم دا دی نما نبیدی سپیلی پا بند لکی صرائی تذکار کلی بلا مشر صرائی فلا اهل مرها لرهنه ويديه تقصر عن ان تفطم مرودها فلا يعف عيني مستري لما مرها خبدي دي منكار زياده من ترش ما رانجا شوما ما هو بسيبه على ما دوار رانجا شوما ماستر خبدي فلا اهل مرها لرهنه لوجد قال كود تنى سراي دارا رجال كان سراي سدي كان ویدی تقتل عن ان تفك مروزه او لازم عاجز ووسي مدينه اخلاص کی سراي خپل وي په وا اوخ په احساس نک په سره وا بیا په سو په راوي يمات سره فاتبور بل شرهي غورماس کړي ورته مننده كنتعودها اخر کې قاضي باباتوي با خازي بابا فاست او ازมายا بل شرهي بني شرح ذا خور مسکنتی جواروالی دو خواره دماغ دا فقر دماغ ورقی لمن ورحمه که پاسه بانده لنکون تا حوالا چنیلی عادت کری اگه مسکنتی دماغ مسکنانو دا خوبصر آخری الله کلی خبر دن آخری دا بیان که ده لکو کچیز اشتا نینی بده یو کب شب تیو دماغا استدرکلا انا مانا ما دسوا مورس رای ورکو بندان خبر دماغ ونبابا نمبرانی فا اکبر القذیان رشیخ نوامش قلیف شایخ بان وقال اویو ایه بغیر تنبیح ایه او را کلاب خواه خبری خواه بغیر تنبیح تاو دیب زور کارس تجرباکار وندروغ منو را بابا اشتیاه برکواه ایه بغیر تنبیح فقال نوی دون چون داو تجرباکار نی اونم بیو تاکرسو فر ام سمد بالمشعر ومن من لاين خيف و مننا اقسم بالمشر الحرام قسم ممس الحرام وزدة ومن فغ زمه هو خ و مننا دغله خف د مننا من السين من الحاجيل لحاجاننا قسم مزدة قو حاجان من ش د لا لغرويدي مرات تعاقيد د مضمون دي لوสา <سؤال> افتنی ایام لمطرنی لوสา افتنی که انبا کرے ما سره زمانی زمطرنی نوبویل دلته مارا مور تهنن غا چون کې وی لوم سلیل <سؤال> دلرا اللي عرسلای رهانا چا غد غانکه هم سره نه ما قاضی خو هم مها بلات نه ولا تصدی کو اب انو بابا دې شوما زو په دې حال کې چې طرف کو ما بدل من عبرت النستنا غارها چې هلا کې کړه دا واه سمانا او له سامان لكن نکاول سلو خطوب تر شو پونی بمسلميات ملان ولاه واهنا لكن د حوادثو تر شو پونی تر مينې ولیمالوا بمسلميات بمصايبه مسلمياتي بمصايبه قاترات او مصیبتلو وجود کو سره نا ونا اونا اېلې له سیدانه کلیي يوه مصیبت ده ولې مصیبت دا ما سره نه ولري او خمر حالي او خمر حال لما انسان د باتينه حالت دهږي څنګه اېدا له خوي فقير دي جنه خو فقير دوران د جهته د پت حالانا وبؤسا قد يذد حاجتنا وغربتا اېجاد له غربتنا او له نا قد عدلت تعرب بين ما فانا لذيره في الشقاء وهو انا قد عدلت تعرب تحقيق برابر والزمني بين لا بين زونغتي فانا لذيره في شقا ذلذير ذبشقات بعد بحاجم وهو انا غير ما لذيره لا هو يستي فقط مروده لما غذا في يدي مرطهنا لا دي تاغت لشي فلا سورو ذسلايف لما غ دا في یا هرکه چې او د دغام د دوړ رسو زما کې مورتحانه کاه کوی شوي لتی ورک کنا زو هم د خ ف غ دا مجالي د دوی دذاتیدي فیت ساون د اف حنهجاننا او نشته د مجال زما ل د تنګوای د لا زماه لوج د کمواي زمال ماه فیتساون پهګ فرغی د عافی دپار داف ح جاناب تاسو <سؤال> مړه درته شړې نه وښو سم د خدای په کې ما هیڅ ځای نه درکېږي فلم دې د ما لاس دی بس کړی چې د شپري بازارم خو به ګوري به نه باه قصه دی او قصه ده قالوا دا قصه ده او قصه دی دا کنزو اېنه او ګره مونکا وربینا لا او فسل <سؤال> او <سؤال> کوپمنز مونکا کې ولانا او حکموګه مونته پات را یاسا سوره جمله برا فوتبال پر بابا اوه کاری قصه هه وو پتما پتما ده ده با بازار کړه چې یا کوه قاضي بيان نه دي وو بابا وګه هو دوه بیان وو وتغير خصائصتهما او قوسهم تمايز بيده کي د نورو دغه باندې او وتغير خصاصه او ده فقر دي دوه باندې خو او با تمیل <متحط> تو دیدورو باند دولیخ کولی عزیبانی دولیخ کولی عزیبانی ابردره هما دیناران اجی راویست دلو قاوی بابا دیدور کبارد من تحت مسولا لاند دی جانماز کلل جانماز دی لاند دلو دارده کلی تو دینار آواز دلو وقالا لیوی اک ترعا بهد خیصام بری که پجزرہ جاگارا رجگردو کے دعواله او زه او زغري مطلعه دعواله وقص او جوداش او فريق اي دعواله فتلقبو الشيخ دون الحدس چوه دو اگه دینار لازه او بذیخ پر فرسلو كي. بابا زرلا عمدالات فتلقبو الشيخ او تختولا ورلال الشيخ ادینار شه درلاس دون الحدس نا اذک واستخلصه او حالثه غزاب دپاره لا نماش على وجه الجديه بطريقه دشتيو باندې زال احباس لقبني کنه لوکره کړه غبلږي ها لا نماش سنه صري وبياض وقال له حدث ابيبل ارقوانت نسمه لي بسهم مبرتي ننب دينار مال رديف فهسهل احسان نماذ نمازه نسكين دې کنه وسهمه كدي عن عرش او ایسا جا تا مالا رشوا او او اتاکی پو بدل دیت دستین دماز با نیم دمازو او نیم دستین پو دیت کشو صح؟ او نیم دستین پو دیت کشو صح؟ او نا جی پو در دورو او خواه خلیت کارجاو چکو او و لسو نیل حق امیل قرآ او نیم ازل حق لام امیل او ارز اعراس هما دار شنیدن فا قومن و قومن میل او ا دایوان امید کاریو بابا او گو واس قلی <تصالح> بابا بولی شخف او پاس بس تو شرم مولی جایو فا عرال حدده نو اراغان نشو آغزوان تا لما حدثا لمجد آغا کارمتی واقیشن سر عوام نشی دیالت اکتی آبون غمدن فیدر سر غمدن وطف حر راسا سماییم او گور فوا تا مقبط زبانه جو فشان داسمانو صاحابن وارگازی دا لده دا امقبار دادی دخم دا فیار اطرار رد را دادی درس جدی بشو ودما لهو القازی چه صح غم جن شده وز الاغینا قازی ودما یدو ودو من غم جن که در یه او اوهو که قازی اب صور خبل تیر بانه څه کوو جماعت څنګه یامو تاسو لاره دی خو ار دیاسب قالي بابا بیا مدي هاه خپاو چې د دینه باندې وروه په دغه راز دی لري کلمه الا انه مغر بشق دې د برابر فتا ذوس کول نو فتا په بل بار او هم دا وو به درهماتين او يو سور پوڅرا هغه دغه ها چې ورکه غوړ په دهو له الکسا دا به جوړه کوي مو اما قلی سالی پرېګه راغه به څه وردا وکړي او قال لهما ابي دي دوړتې څې تر معاملات لمن دا غړو او اندر پر دې وسه معاملات کوي څې تر بل معاملات ډېرې ډول ډول معاملاتونه وړه المخاصمات او د فقاوې دغلي مال ورپېران شي ولا ته او ما حالې کې ته ډول معاملات په محاکمات په قم اينيكي صل غرامات مليش مازا تيرا اتاوني اورادوا ما لزرګلا اذه په دي خوان جاراشه بلکه نو څيرګو چې با قاضي مو دګ پنځه هزار بل هنديه نو پاتيد البادواره د سند قاضي نا قاضي خو را پاتيد پر حييني فضي حال کې تخمش حال درفده په بعد دا په اته د سراعه تاسو موسته اين به حبده صدیحا کتی زایرون تون تاریف دا قاضی دارا او لیر بہترین از آمد صدب اشان او پیدای چی لیر کش اخلاق دی لیر نرم بیدار او لیر خیستا انسان دی او لیر خوی و خوی والا سارے دی او دا لگیا شو قاضی تاریفی کام و لیر قاضی دی او دا کن قاضی پرسیدو اکی ناستو زنگ مادر را کامل شوی ازیب آباده دو که رابا ورقا دیب ما یخبود و جروه او قاضی نکی کابی دلو تنزید دلو مض برد حجرو سا آغا وحایتی او بیدلو جات باغو ولا یمسر و او نلرکی دلو غم باغو مضر سا حجل مدو سا آغا وحایتی او بیدلو غشد آغو حتی لافاک من غشت تردیب ورد کلک پرخوشو و اغه به وزهر په نه اف اوب بالا اعلی راشیته عوام چې په خاصاو قربان وو قال عزيز قد قصر بحسي تحقيق جادري شنو هو نه 나와 سره ورب او خبره کوبا دا چې خاطر خپل اغه دې واخمه خپل انهما صاحبدا لا لا دا خصم د عالح نخص م م دای وی کورو خو دې وی ف دې سره د ماسا دا سفرارو سد کوا دا چې یو بل و د او په د دې سفرک لري په کوم فستبیله د سنګي ما له مالتشي سر رحمان او رسول د راز فقارا لہون لحلیر زمرتی ما اوی ادتا آنم حلیر پخت عالم بدلی وشرار و شرارت زمرتے. او بسیلی دو سرورتی دادو انہو زیت امم بیتا که شام دادی این گنگا چام نشی استخراج و خب احما راستلو رادلی دوارم اللہ بحما مدرفتی دواری شرار ازی جی پتہ نہیں گئی خودی واپس رو واپس رو گلے گا تیراشی فقف فقفوا هما اولن نو اولي ګرو قاضي پاغه دور بښي نو حاضر تعال تا ورې ما را وره ګور جوړه ما اله شو تاسو چې حاضر بهږو قاضي دا حواله تسلم هلر البته مې وقال له مع ابو القدي ودوران خذ دوقاني سن بكركما فريشيا ويه ترضى رحماكم عمر رضوان اخبن ولكن عمر امان همي من تبعت مكركما لان دام لمكر سدوا رضوا لذلك زيد ويه سر دوما كازم كلين واذر لكم و خبر درانی را لان نمانش آغالک چوست بسکر نمانش آغالک و او مافی و خدر زیاره سهیم و زمان تقصد دعوان دارا چه بیا بدا داری کار نکار نکار ازا بابا نکبت و بکرم درخ او زفراد خریم بیا کار بارد و عبد و شیخ او راوام نشرو شیخ بابا راوام نشرو و زا جواب بو بشک نکر و قال سودینا یو جاسکی یو فاکستاني سفیر ورو ستر ورو اګه تا غرانځم له کوچون اریو د بیلولوګو دې جاسکی ور فرې او دا نن بار دې دې نوم دې او دې یې یاشري دا ها څنګه پرفورمان دې و شو ساما که هم نه نو پولیس پولیس پتایې چې بابا شرې شکو سره یې تانې دا سامان وړلتبه هغه وره سامان وړل شو کنه راته به موږ نه مونږه لا دې ماخه دې و ګورل نه ما جبونو راته و سرنه یا پاکستان وره سودی ته هیڅ مونږه څه پنګ مونږ نه لګې کوي دغه وره کوي ا دې نه مدا سره و راته ابینا پرېډېما دغه د دې نه چې د ماستر دې ته واجب نه وایي کما درغومندو په والا چې پولیسونه نه کافه او ته وي له پولیسو سره خبرې ولرې او د بابا د ذکر نه کیدل چې دا سوال نه او نه ده نو سره خپل ولې ترګره ته وها یا راغلي څنګه او دې دثبت کومستي څجست Adult seres ales graftрост 300 molsore ۱ ۱ atem ۱豆۱ ㄙ ۱ ů ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۱ ۲ ۦ我們 ث oui ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ therix ۲ ۲ ۲ ۚ ۲ ې ۲ ۧ ې ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ را غینا بیا ناله جوړ کړو او زهدونه اړه سره د غند پچی څرمادو علا هغه ورسره ماس په دې طریقې کراوی په خیل چاپیوش کوراو تنیج دا بابا و کن لگا توخو نزا دیو دوائی قاری که سر دوائم دو نا و اللہ دوائی و بابا آوام دوشو و قار بیوی انا سرو دیو و هادا في المخبر مثل الاسدی انا سرو دیو سرو جی ابو سر جی. او دا بچه زماره و شبل في المخبر مثل الاسدی او بچه نزماری فشاب ذلك في مقبره فلم تهان امتهان يدي ذلك يمي وما تعدد يده يدي ولا, ال... ال... ولا يدي في ابره اليومن ولا في مرودي لا تروثه الذل ذاك في ابرتين زان الله من بغوان لا في ابرتين فلسطينك ولا يدي عند زار زمان في مودي بسلايكي نسلايسته ذلك بدرذا شتلشري اصو كاف وإنما الدهر المسيء المعتدين مالا بنا حتى غداونا لشتدين وإنما الدهر المسيء البتر الزمانة بدكر دارا ظالمة مالا بنا ما يقول هذا الظلمات يقولون باني حتى غداونا تردت كرديدين ومونغا ندت في شسكو ترفكو أسويا كلنا در راحة الموردي وكل جعد الخب مغلو يدي دي. لا نون وذيل ولام او خغيتي نيوان وكل جعد الكفر او نهر بشتك 10 مغنورليجي او سر 10 دغ لازبن والا يعني قاعده دخليه شفيفي هذا مورون اول دخليه بخيجل هذا مورون بكل فن وبكل مقصدي بعرف ذره وبهر مقصدها و بلجيكي پولیس ټیلر ان ازګا جنافورن سي وللا دې او ګریستي کارن بیا په خو کو زړه بلې راغون د ښار زګنا طيب بلارو څو ګدي خاريو پېږه را پراتی د زړه هغه وځي ورسي او موږ دې کومل کانولې فرودي د ټور پېښور سوا سوارګین دی دا ما ګر تنظیم <مترجم> دې دي ته مې جا دی ور دا اغیر روز آنه سار وقتی پا دی شرفون ما او بیور مسیح باگره گاری را دی بیار اولیل پا ار دی تا چل خیلی دسوال دری وصول اتخیل دسوال دری وصول دا دری وصول لگا ارده چی ارسو چی ارسو با سوال خواه. یاوو هغه سو واخ پاسه را لې او سلخانه کې یو شو او سلخانه کې واخاړې دا نو والله از هغه څه کې یماله سارنګه مې دا وګصه خلخانه را ویار دې چی اګه ولیاځو که دغه پوسټ دې له ماشا دې بیرته بیرته يأتي الشفاء يقولا ، ما هي جانوسة نو يقول ما قد أخطأ أشياء بروك لأ يارضي لا ، ماذا تي ككل فن وبي كل باقصد دي فار فارسة وفار باقصد ترا جد إلا الله سرق جرى فرقه وإلا بيت لنجل فالرحح الى الحزيز تدي وننفدر عمر بعيش انك دي تدي لفارة جراكا كمونغا وبردكي حسيط تكتا او خلاص كمونغا عمر بعيش انك دي فجل صحصنا والموت من بادولا لابن مرسا او مر پس تدينا دي مونغا يبقى تاكي سا اغا جعل تريدلوكي قدرقاكي قدرقاكي الذم رفعت يومها فاجا في ردي كنا صبرك ما تن لا صبرك يا شباب فقال لهم القاضي بس امر الذ قاضي لن لا يدرو لواذا الله تعالى لنا خير كثير ذا القادر الجليل فما اعظمنا بصاد في نثق ودي كلميده فريده وواهب لك او تعجب بذلك لولا كده ان في ان وروي بركات جه فولد على التقمى agora baba illi la kala min al munjidin aw bi shaqat ta'al al khamaha dajrabun kema wa da lakardu wa alaykum min al hadirin wa bta'abandi sana ma dajridun bina ma balatumakir ba'd hal hakimin numkar وقتا که سطفت المتحقمی، او دام و سادام، لحملی، دا پا زور حکم کون کنا، فما کلو مسایطرین یکیل، ننه هر مسایطر افسر، اغای یکیل ما فکیل، ولا کلو، ولا کلو، ولا کلو، ولا کلو، ولا کلو، ولا کلو، او نسو مولکیل، او ننه ار وقتی اولیدنی شی خبران، افسران هم مختلفو تبیخونه واری جلال، کتراغین بودی کدارو، ماتا زرانا کانسو، ار افسر قاسیلی، اور او اجازه پر بردو را ځای دې چې تنا سره راځي ته خرافي هغه باندې ختلاغ لري راځي زو دې فاه له شيخ نو موحدو کاغز را شيخ علي تبعي مشورته په دې ټول دم دا کومه مشوره د ښه یو راځي ټول خبرو د برا بده خبرو راځي دا ویټر را کانو صاحبې مشوره ما مې کړل ولرته دا ان تلوي او په ما کې نتلوي سغلاولې سورات خوانه اذا ودا چې نيغي وا پاسرا او ضدات عن جهتهك وجهد وکړه لپاره ته خازيده او خطر جمعو من دغه دې او تجېدې بلا خدای دې هاغه دومره اسمينګي زوږه واسته نيګي روانه د رغو هغه کې راګل د وسم ناز په من دې لري ما حق کار د لوی واکې ناشنا واکې وېټه سفرې په اصفار ف ګرځول د سفرو حاوی دې له دې لري دې راکې ما داسه واکې ولا کرته مصره اورې د وسیله ما مثل دې واکې فيه تکاليف الاصفار اصفار مصنفو کې او دایګونو جوړ په جوړي داړو به سفر دونه سفر لا دا زما سفر کوم پراګټي ساتلوې پراګنا ما باندې څه راځي